Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala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 Hati Muhammad sallallahu alaihi waala alaihi wasallam. وشر الأمور محدّثاتها فإن كل محدّة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادا يالله وإياكم من النار Akhwatulullaah, ayuhlah ummahat, wa Wal akhwat rahimani, warahimakunnallahu jami'an. Hendaknya tak lupa kita senang tiada panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tiada henti. Nikmat dan karunia tersebut senantiasa tercurah kepada kita. Walhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita kesempatan, bisa memasuki sepuluh hari terakhir di bulan yang mubarak ini, Syawal Ramadan. Syahrul Mubarak Allah masih menyampaikan kita di 10 hari terakhir di bulan yang penuh berkat ini 10 hari di mana di dalamnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana yang disebutkan dan diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam Sahihnya dari Aisyah Rabbil Taala Anha beliau mengatakan, "Kan Nabiul Allah wa Lailahi wa Sallam yajtahidu fil ashar al awa'ir, ma la yajtahid fi ghairha." Daulu Rasulullah alaih salatu wassalam bersungguh-sungguh dan bertambah semangatnya untuk melakukan al amal as saliha amalan-amalan kebaikan amalan-amalan salih di sepuluh hari yang terakhir di bulan ramadhan ma la yajitahid fi ghayriha dengan sebuah semangat sebuah kesungguhan yang tidak beliau lakukan di hari-hari selain 10 hari terakhir tersebut Di dalam sahihain disebutkan pula dari Aisyah radhiyallahu taala menggambarkan keadaan Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan annan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ila daqqal al-ashr shadda wa ahya wa ayqadha ahdahu sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadhan shadda beliau mengencangkan sarungnya ini adalah sebuah kinayah yang dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah berasalnya beliau meningkatkan kesungguhan dan semangatnya untuk melakukan amalan sore. Wahyadillahu dan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan solat, kiamatul lail, kiraatul Quran, membaca ayat-ayat Al Quran. Memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan amalan-amalan soleh yang lainnya Beliau hidupkan malam-malam Di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut Dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan Wa Wa'ayqadu ahlahu Dan beliau pula Membangunkan para keluarganya Khirsan alaihim Karena beliau sangat menginginkan kebaikan bagi para keluarganya untuk bisa mendapatkan keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut maka qawati fillah a'zam ya Allah wa kami nasihatkan bagi diri kami pribadi dan kepada antunna sekalian untuk lebih bersemangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amalan soleh kita Baik secara kuantitas maupun kualitas Dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya Kualitas dari amalan soleh tersebut Yang mana kualitas dari amalan soleh Dilihat dari dua sisi Yaitu dari keikhlasan Ketika melakukan amalan soleh tersebut Dan al-idtiba Sejauh mana dia mencocoki sunnah rasul ketika melakukan dan mengamalkan amalan-amalan soleh tersebut maka manfaatkanlah momen di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dan jangan disia-siakan jangan kita sia-siakan kesempatan yang berharga ini belum tentu kita tahun depan bisa menjumpainya belum tentu di Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa merasakan nikmat yang besar ini maka manfaatkanlah wa ma illa layalin qalilah di dalam 10 hari terakhir ini kecuali hanya malam-malam yang sangat singkat yang sebentar lagi akan berlalu maka barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan Ingin mendapatkan keuntungan yang besar di dunia dan di akhirat Manfaatkanlah Dan jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang Diharamkan dan dihalangi Terhalang dari mendapatkan keutamaan Sepuluh hari terakhir ini Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadith Yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan Ketika beliau menyatakan Atakum syahrul ramadhan Assalamualaikum Ramadan syahrul mubarak telah datang kepada kalian Ramadan sebuah bulan yang penuh barakah Baradul alaikum alaihim Allah wajibkan kepada kalian berpuasa padanya. Tufakulbi Abu Wabusama dibukakan pintu-pintu langit. Watuqla bukhii abuwabul jahim dan ditutup pintu-pintu al jahim. Watuqlu bukhii maradatus syaitin dan dibelenggu para pemimpin-pemimpin syaitan. Syaitnya di penghujung dari hadits ini Rasulullah menyebutkan walillahi fiha lahiratul dan Allah memiliki sebuah malam di bulan Ramadan ini hayrun min alfi syahad. Lebih baik Lebih utama dan lebih mulia Daripada seribu bulan Barang siapa yang beramal Di malam Laylatul qadar tersebut Allah akan lipatkan Dakan pahalanya Dan balasannya Sebagaimana dia Beramal selama Seribu bulan Faman hurima khairaha Tafad hurim Perhatikan baik-baik Wa'id Ancaman dari Rasulullah Di penghujungan hadis ini Barang siapa yang diharamkan Dan terhalang dari kebaikan Malam Lailatul Qadar tersebut Fakad hurin Maka subuhnya dia telah Diharamkan dari kebaikan Ba'kwatifillah Rahimani wa rahimakunallahu jami'an Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Kita lanjutkan pembahasan kita dan kajian kita Yang sangat penting Terkhusus bagi, bagi kaum Nisa Yaitu kajian tentang sifatul mar'ah as Sifat-sifat, ciri-ciri dan karakteristik dari para wanita yang saliha Pada pertemuan yang lalu Telah kita sebutkan beberapa sifat Di antaranya Alih imam bil'in balfiq Seorang wanita yang saliha Di antara karakteristik seorang wanita yang saliha Adalah memiliki perhatian Memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu ilmu agama dan al -piqh. kemudian yang kedua karakteristik yang kedua adalah al-amalu bil'in beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari dan dia ketahui karena segunanya ilmu tidaklah dituntut kecuali untuk diamalkan kemudian yang ketiga adalah at tamassud bis sunnah. Berpegang teguh dengan Sunnah, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ini beberapa hal dari karakteristik almarhum sualihah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita kali ini sifat-sifat dan karakteristik yang berikutnya. Sifat dan karakteristik Almaratul Salihah yang keempat adalah At-Tahalli Bizinatul Taqwa Berhias Dengan perhiasan At-Taqwa Ini diantara Ciri Sifat dan Karakteristik wanita yang solihah, yaitu berhias Memperindah Dirinya dengan perhiasan At-Taqwa Maka akhwasi rahimani wa rahimakunallah Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kaum mukminin untuk bertakwa Disebutkan di dalam banyak ayat Di antaranya Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladina amanuttaqullaha Hatkah tuqatihi walatamutunna illa wa antum muslimun ayat yang sering kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa taala. Hatkah tuqatihi dengan sebenar-benarnya takwa, walatamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian di dalam Islam. Kecuali kalian dalam keadaan muslim. Dalam ayat yang lain pula, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanuttaqullah, waqulu qawlan sadidah, yuslih lakum a'malakum, wa yakbir lakum dunubakum, wa mayyut illaha wa rasulahu, faqad faza fawzan azimah. Juga ayat yang sering kita dengar, Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah SWT Dan katakanlah perkataan yang sadida Yang lurus Yang benar Yang hak Bukan perkataan yang dusta dan batin Maka jika kita Melaksanakan perintah Allah ini Allah akan berikan balasan Dengan balasan yang besar yaitu Yuslih lakum a'malakum Woyakbir lakum zunubakum Maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, wajibilakun duniyabakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa maiyutain lahaw rasulahu fafadzaza fauzanawima. Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berhasil, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Dalam ayat yang lain pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanusbiru Wasabiru Warabitu wattakullaha La'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman Isbiru Bersabarlah kalian Wasabiru Dan teruslah berusaha untuk bersabar Warabitu Wattaqullaha la'allakum tuflihun dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang perintah untuk bertakwa. Dan tentunya agar kita bisa berhias dengan perhiasan takwa, kita harus mengetahui apa itu definisi takwa. Diriwayatkan dari salaf Banyak definisi Dari At-Taqwa antaranya Sebagaimana yang diriwayatkan dari Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Ketika menafsirkan At-Taqwa Beliau mengatakan Ayyuta wa la yuksa At-Taqwa itu Adalah Engkau menaati Allah Dan tidak memaksiatinya Wa ayush karwala yunsa dan engkau mengingatnya, senantiasa mengingatnya dan tidak lupa. Wa ayush karwala yukfar dan engkau bersyukur senantiasa mensyukuri ini nikmat nikmatnya, wala yukfar dan engkau tidak mengkufurinya. Diriwayakan pula dari salah seorang salaf, seorang Salah satu kibarut tabiin Yang bernama Talb bin Habib Rahimahullahu ta'ala Suatu ketika Ada sekelompok manusia mendatangi beliau Mereka berkata Qad zaharat indana bitnatun azimah Fakaifanat taqiha Wahai Talb bin Habib Wahai Iman Telah muncul Sebuah fitnah yang besar Telah muncul di daerah kami Sebuah fitnah yang besar Fakaifanat maka Bagaimana kami Selamat dari fitnah tersebut Maka Tawab bin Habib Rahimahullah menjawabnya Ittaquha bittaquallahu tegahlah fitnah tersebut dengan takwa Allah dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka bertanya fasirlana at-taqwa jelaskan kepada kami apa itu at-taqwa maka beliau menjelaskan huwa an ta'mal bi tahatillah ala nurin min Allah darju thawab Allah yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ala, ala nurin min Allah di atas cahaya ilmu di atas bimbingan cahaya ilmu bukan dibangun di atas kejahilan tapi engkau melaksanakan amalan ketaatan tersebut dibangun di atas bimbingan cahaya ilmu Tarju thawab Allah. Dan engkau ketika melakukan amalan ketatan tersebut. Engkau berharap. Semata-mata berharap. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tujuan-tujuan. Yang lain. Yang menapikan keikhlasan. Kemudian beliau melanjutkan. Wa an tatruk ma'siyat Allah. Ala nurin min Allah. Takhaf wa iqab Allah. Dan pula At-taqwa itu Engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Engkau meninggalkan larangan-larangan Allah Ala nurin min Allah Di atas bimbingan cahaya ilmu Tahuwi kaballah Engkau meninggalkan larangan-larangan tersebut Karena engkau takut Dari hukuman dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah definisi dari atqwa yang hendaknya kita pahami dan kita amalkan. Kemudian sifat berikutnya dan karakteristik berikutnya dari sifatul mar'ah as salihah adalah al-musara'atu ila al-khair. Al-musara'atu ila al-khair bersegera di dalam melakukan amalan kebajikan, bersegera di dalam melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahuwataala berfirman, pas dari Pul Khairat, bersegeralah kalian di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan di ayat yang lain pula Allah berfirman: Wasari'u ila magfiratim Robbikum wa jannah tin ardhuhas sammawat wal adh, ta'iddatil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Robb kalian dan menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disiapkan oleh Allah. Bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan al-musaratu ilal khair. Serta al-mubadaratu ilal khair. Bersegera melakukan amalan-amalan saleh Dan amalan-amalan kebaikan. Adalah termasuk makhrab. Min makharijin fitan. Termasuk jalan keluar. Solusi. Di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Termasuk jalan keselamatan di tengah-tengah badai fitnah yang melanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Badiru bil amal, fitanan kafitaillailil muzlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan saleh, karena suhunya fitnah itu datang bertubi-tubi seperti potongan-potongan malam." Potongan-potongan malam datang perlahan demi perlahan dan tidak terasa tiba-tiba malam menjadi begitu gelap. Demikianlah fitnah. Datang sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, akhirnya fitnah tersebut tiba-tiba menjadi besar. Maka solusinya adalah badiru bil-a'mal. Bersekenalah dalam melakukan amalan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Ketika ada... Kesempatan ada fursoh, ada waktu luang, kondisi badan sehat, Allah karuniakan kepada kita kesehatan, maka manfaatkanlah waktu tersebut, waktu sehat kita sebelum sakit kita, waktu luang kita sebelum datangnya kesibukan, pergunakanlah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Karena sesungguhnya ketika zaman-zaman fitnah itu Rasulullah menyebutkan dalam kelanjutan hadis ini yusbihur rajulun mu'minan wa yumsika Bisa bisa jadi seorang pria seseorang itu pagi harinya masih mukmin namun di, di sore harinya di senja hari dia sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Nauzubillah. Au yumsima mu'minan wa yusbihu kafira. Atau juga dia di sore hari dalam keadaan mukmin dan di pagi hari dia sudah berubah menjadi seorang yang kabur. Apa sebabnya? Ya bi Odinahu bi Aradin minat dunia. Karena dia menjual agamanya karena sedikit dari harta dunia. Menjual agamanya karena kepentingan-kepentingan dunia. Dia tidak bisa bersabar. maka inilah sifat yang kita harus berhias dengannya yaitu bersegera di dalam melakukan amalan saleh dan amalan kebaikan. Ka itulah termasuk solusi dan jalan keselamatan dari fitnah yang terjadi. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah ayyuhal ummahaat wal akhawat ayyuhan nisa Kemudian berikutnya, sifat yang berikutnya, karakteristik yang berikutnya dari sifat-sifat almarhatus salihah adalah Muraqabatullahi azza wa jala yaitu dia Memiliki rasa muraqabah Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana al-muraqabah ini Ditafsirkan dan dijelaskan oleh Al-imamu Ibnul al Qayyim Rahimahullah di dalam kitabnya Madari Jisalikim Beliau menjelaskan tentang Makna muraqabatullah Beliau berkata Rahimahullah Dawamu ilmi al-abdi wa tayakunihi al haqti subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi iaitu merukabatullah adalah ketika seorang hamba senantiasa mengetahui dan meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi dirinya mengetahui keadaan dirinya zahir dan batin Past tidak matu lihat dan ingin waliyamin hial moral dan keadaan yang seperti ini senantiasa ada pada dirinya dia senantiasa mengetahui dengan sebenar-benarnya dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahasanya Allah senantiasa mengawasi dirinya wahyatamaratu ilmihi bi anna Allah subhanahu wataalahehi dan sebenarnya murabahatullah ini adalah sebuah Buah dari ilmu dan pengetahuannya, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala Rokib senantiasa mengawasi dirinya. Nabiun ilahi senantiasa melihat dirinya. Sami'un kaulihi selalu mendengar apa yang dia ucapkan. Wahwa muttaliun ala amalihi kulla waktin dan Allah senantiasa mengetahui dan mengawasi hamba tersebut. Mengawasi amalan-amalan yang dia lakukan di setiap waktu, wakul lah hukum dan di setiap detik, wakul lah nafas, bahkan di setiap nafas yang kita hembuskan, Allah senantiasa mengawasi kita, wakul lah tatbajaain, bahkan di setiap kedipan mata kita, Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wagnahu, anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, fahdaru, wagnamu, anna Allah wafurun halim. Ketahuilah, bahasanya Allah Subhanahu wa Taala mengetahui apa-apa yang ada pada diri kalian, fahdaru, maka berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai Allah melihatmu dalam keadaan engkau bermaksiat kepada Allah jangan sampai Allah melihatmu ketika engkau sedang berbuat zalim baik berbuat zalim terhadap dirimu sendiri dan kepada hamba-hambanya wa'lamu annallaha gafurur rahim gafurur halim dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula dalam ayat yang lain qul intuhu fi sudurikum aw tubadduhu ya'lamu Allah katakan wahai Muhammad alissalatu wassalam intuhu fi sudurikum jika engkau menyembunyikan di hati-hati kalian di dada-dada kalian autubadduhu ataupun engkau menampakkannya ya'lamu Allah niscaya Allah pasti mengetahuinya wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardhi dan Allah mengetahui apa-apa yang terjadi di langit dan di bumi wallahu ala kulli syai'in qadil dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma'akum aynam ma kuntum wallahu bima ta'maluna ta basir dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersama kalian Aina ma kuntum Dimanapun kalian berada Allah yang berada di atas ars Di atas langit yang ketujuh, di atas arsnya Namun bersamaan dengan itu Allah senantiasa mengawasi kalian dan melihat kalian Dimanapun kalian berada Wallahu bima ta'maluna ta basir Dan Allah maha melihat Terhadap apa yang kalian amalkan Dan sesungguhnya Merakabatullah ini Khawatifullah Rahimani warahimakunallah Adalah makna dari al-ihsan Yang telah Rasulullah SAW Sebutkan dalam hadis Ketika menafsirkan apa itu al-ihsan Beliau bersabda An ta'mudallaha Ka'annaka tarahu iaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya dan jika kalian tidak bisa melihatnya maka sungguhnya Allah selalu melihatmu Allah senantiasa melihatmu dan mengawasimu nah inilah sifat berikutnya dari sifat al lati yatahalla atau tatahallabihal mar'atussalihah sifat yang hendaknya seorang wanita yang salihah berhias dengannya yaitu muraqabatullah senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu kemudian akhwati fillah azza niyallahu wa iyakum sifat berikutnya yang hendaknya Para wanita berhias dengannya adalah terkut tabarruj was sufur. Meninggalkan tabarruj. Meninggalkan at-tabarruj. Berhias yang dicela di dalam syariat. Dan juga suhur safar-safar yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syariat. Maka Tarkut tabarruj adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka konsekuensi dari itu hendaknya seorang wanita Muslimah dia berhijab dengan hijab yang syar'i. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud, radhiyallahu an. Di riwayat rewetkan oleh Imam Al-Tirmidhi Rahimahullah di dalam sunannya Rasulullah bersabda Al-Mar'atu Awrah Al-Mar'atu Awrah Sesungguhnya wanita itu adalah Awrah Awrah adalah sesuatu yang hendaknya ditutupi Dan Rasul alaih salatu wassalam mensifati wanita dengan awrah oleh karena itu wanita haruslah ditutupi dan dijaga ya. Fa faida kharajat kata Rasulullah ya, Dalam kelanjutan hadis ini faida kharajat istashrafaha asyaitan. Karena jika wanita itu keluar istashrafaha asyaitan. dijelaskan oleh muallif tuhfatul Ahwadi syarah sunan at-tirmizi Makna dari istidraba syaitan adalah ai zayyanaha binadharir rijal wa qila ai ilaiha liyummiha wa yummiha wanita itu adalah aurat dan jika dia keluar Istasro fahat syaitan Jika dia keluar dari rumahnya Maka syaitan itu akan menghiasi dirinya Sehingga Dijadikan Dan dijadikan fitnah Menjadi fitnah bagi para Kaum lelaki Inilah makna dari Istasro fahat syaitan yaitu syaitan berusaha untuk menghiasi-menghias-hiasi wanita tersebut ketika dia keluar dari rumahnya agar bisa menjadi fitnah bagi para kaum lelaki. Oleh karena itu, syariat Islam yang mulia ini menghasung dan memotivasi serta mewajibkan agar kaum wanita menutup dirinya dengan hijab yang syar'i. Dan batasan-batasan hijab yang syar'i telah dijelaskan di dalam syariat Islam yang mulia ini. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di pula dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhumā, bahwa sayy Rasulullah bersabda ketika Rasulullah bersabda man jarra tsaubahu lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan maka Allah tidak akan melihatnya ketika hari kiamat jadi maksud Rasulullah di sini adalah kaum lelaki bagi kaum lelaki yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat kelak maka ummu salamah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah bagaifa yasna'na an-nisa'u bizyulihin lalu bagaimana wahai Rasulullah bagi kaum wanita bagaimana seharusnya yang mereka lakukan terhadap ujung-ujung pakaian mereka jadi Ummu Salamah merasa ada iskal. Apakah juga Adik ini berlaku bagi kaum nisah Maka jawabannya adalah tidak Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kelanjutan hadit ini Rasulullah bersabda: Yurkhina shibran Ada pun wanita Hendaknya dia memanjangkan pakaiannya Sampai satu jengkal Dari Mata kaki tersebut فَقَالَتْ إِدَنْ تَنْكَشِفُ أَقُدَّمُهُنْ Kalau seperti itu Maka bisa jadi kaki-kaki mereka menjadi terlihat Tanpa kaki-kaki mereka kalau hanya dipanjangkan secengkap Maka Rasulullah Memberikan bimbingan فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا la yazidna alayhi maka hendaknya dia memanjangkannya menjulurkannya sepanjang satu hasta dan janganlah dia memanjangkan lebih dari itu jadi dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana bimbingan Islam terhadap pakaian kaum wanita kita akan lihat dan kita dengarkan bersama penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu tentang makna hadis ini Beliau berkata dalam salah satu risalahnya Al Hijab. Beliau berkata hadal hadis dalilun ala sitri qadamil mar'ah. Hadis ini adalah dalil tentang wajibnya menutup kaki kaum wanita. Tentunya ketika dia keluar dari rumahnya Wanahu amrun maalumun inda nisa'is sahabat dan ini adalah perkara yang sudah maalum, perkara yang sudah diketahui bersama di kalangan wanita para sahabat. Walqadamu akalu fitnah dan minal wajah dan kaki itu fitnahnya lebih ringan dibandingkan fitnah wajah. wal kaffayhi bila ra'ib wal qadamu aqallu bitanatan minal wajhi wal kaffayhi bila ra'ib dan kaki itu lebih sedikit dan lebih ringan fitnahnya dibandingkan wajah dan telapak tangan fatam bil adna tambihu 'ala ma dan peringatan terhadap suatu hal yang ringan adalah peringatan terhadap sesuatu yang lebih berat wama huwa aula minhu bil hukm dan isyarat untuk diberlakukannya hukum terhadap sesuatu yang memang lebih pantas untuk mendapatkan hukum tersebut wa hikmatus syara' taa ayajib ay sitru ma huwa aqal fitnatan dan syarat Islam yang mulia ini wa yuraqis fi ma huwa azam minhu fitnatan fa inna hadza min at-tanaqud almustahil ala hikmatillahi wa syar'i jadi di disini Asyik Al-Utaymin Rahimahullah Menjelaskan bahasanya hadis ini hadis Ibn Umar yang barusan kita baca ini adalah Dalil yang jelas dan tegas Tentang wajibnya menutup Kaki Ketika kaum wanita itu keluar dari rumahnya Dan jika Kaki saja Yang fitnahnya ringan Jika dibandingkan wajah dan telapak tangan Maka perintah Untuk menutup wajah dan telapak tangan Itu lebih ditekankan kalau kaki saja disyariatkan dan diperintahkan Serta diwajibkan untuk ditutup Maka lebih-lebih lagi wajah dan telapak tangan ya. Maka ini juga sekaligus untuk nasihat bagi kaum Nisa Ketika mereka keluar dari rumahnya Janganlah bermudah-mudahan Pakailah hijab yang syar'i. Jangan sampai telapak tangan kalian Kaki-kaki kalian terlihat oleh orang-orang atau lelaki yang bukan mahrum lelaki laki Ajin Nabi Jangan sampai Jagalah diri-diri kalian Jangan sampai diri kalian menjadi fitnah Sumber fitnah bagi orang lain Tutuplah tangan kalian Dengan kaos tangan Walaupun sebagian ulama tidak mewajibkan memakai kaos tangan Asalkan tidak sampai terlihat Yaitu tidak sampai tampak Asalkan tertutup oleh jilbabnya Begitu juga kaki Adapun kaki Maka Hendaklah dia memakai kaos kaki Sehingga tertutup Kakinya dari Penglihatan manusia Di sini akan kita bacakan Sedikit fatwa Dari fatwa para ulama kita Terkait dengan hal ini Sebuah pertanyaan diajukan kepada Al-Lajnah ad daimah Yang ketika itu masih diketuai oleh As-Syeikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas As-Syeikh bin, bin Bas Rahimahullah Pertanyaannya hal ikhraju al-Kafaini fi syari' Haramun amla' apakah mengeluarkan tangan kedua tangan di jalan-jalan tentunya bagi kaum wanita ya. haram atau tidak diharamkan maka diizinkan oleh lajnah daimah inna kaffayl mar'ah 'awrah sesungguhnya kedua tangan wanita itu adalah aurat la yajuzu kashfuhuma bi ghairi mahram tidak boleh ditampakkan dan disingkat Sehingga terlihat oleh Orang yang bukan Mahram Ini fatwa dari Lajnah Daima Bahwasanya kedua tangan wanita adalah Aurat yang wajib ditutup Ketika dia keluar rumah Dan jangan sampai terlihat oleh Orang lain yang bukan mahram Bagi dirinya Begitu juga Dalam Fatwa yang lain, ya, terkait dengan masalah ini ya, memakai sarung tangan ini, ditanyakan kepada Syekh Al Uthaimin Rahimahullah, Hal Yajibu alal mar ah inda an Al Marah Indah Qurujihah Antalbas Al Khabazain, apakah wajib bagi wanita ketika dia keluar dari rumahnya untuk memakai kaos tangan? Maka as-syeikh al-Utaymin rahimahullah Menjawab La yajibu alaiha Ay alal marah Iza kharajat min manzilihah Antal bas al-qubazayn Perhatikan baik-baik ya. Agar kita bisa memahami dengan Menyeluruh ya. Tidak wajib baginya Perhatikan, Tidak wajib bagi wanita Ketika dia keluar dari rumahnya Untuk memakai Kaos tangan Tidak wajib tapi perhatikan kelanjutan dari penjelasan beliau. Walakin alaiha antas sur al kafain lasi yama idakana fi ibrazi ma fitnah. Akan tetapi syaratnya jika dia memang keluar tidak memakai kufazain, tidak memakai kaos tangan, dia tetap wajib menutupi tangannya. Tetap wajib menutupi tangannya. Lasiya maa jika kana di ibrazi maa fitnah bi antakun kaffah jamilatim atau alaiha kwaatim atau ma'ashbah zahir. Terlebih lagi hal ini lebih ditekankan ketika jika tangannya itu ketika ditampakkan akan muncul fitnah. Misalnya di tangannya dia memakai cincin atau perhiasan-perhiasan yang lainnya yang mengundang fitnah, maka lebih ditekankan dan diwajibkan untuk menutup. Wa hadha fal ya lanjikan wa hadha bil quffazayn taratan wa taratan yakunu bikammis saur wa taratan yakunu bi tarfil aba'ah wa qad kana al ma'lum min 'adat sahabah radhiyallahu 'anhun ay yalbasna al quffazayn ya jadi yang saya maksud kata Syekh rahimahullah yang saya maksud dengan menutup di sini menutup aurat Yaitu kedua tangan ini bisa dihasilkan Atau bisa diwujudkan dengan memakai kaos tangan Ataupun kalau tidak memakai kaos tangan Hendaknya dia menutupnya Dan jangan sampai menampakkannya. Baik itu dengan lengan bajunya Kalau lengan bajunya masih bisa menutup tangannya Atau dengan abaahnya, dengan jilbabnya Wakat al ma'lum Dan sudah merupakan perkara yang ma'lum Perkara yang diketahui Bahasanya diantara kebiasaan dan adatnya Wanita, kaum sahabat Mereka memakai Qobbazain Mereka memakai kaos tangan ya Mereka memakai kaos tangan Inilah adatnya Wanita dari kaum Sohabat Walakin ya. lab Al-Qobbazain Iza uhrimat al-mar'ah Yakun haraman Ini bahasa lain lagi yaitu Ketika seorang wanita dalam keadaan muhrimah Ihram, maka tidak boleh memakai kubazain, tidak boleh memakai kaus tangan, tapi tetap wajib baginya menutupi tangannya begitu pula dalam patwa yang lain Allah jenaddaimah ditanya tentang ya, memakai penutup kaki ya, memakai kaos kaki bagi wanita ketika keluar rumah Pertanyaannya, ma hadu tau bil marah. Bagaimana batasan pakaian Muslimah, ya? pakaian wanita Muslimah? Wad Wa samae na anna um yaqoolun yajib ayyut yaqadmayha fal hada sahih. Ya? Jadi pertanyaannya menanyakan demikian. Bagaimana batasan baju wanita Muslimah? Apakah benar? Wajib untuk menutup kedua kaki. Apakah hal ini benar? Maka dijawab oleh Allah Jenadaimah, yajibu al-lmara'ah antum tiyajmi'a ajza'i jismiha indal khuruj min baitiha. Berarti kan, wajib bagi kaum wanita untuk menutup seluruh anggota badannya ketika dia keluar dari rumahnya wala al-khuruj man muntaqibatan dan boleh dan hendaknya dia keluar dari rumahnya dalam keadaan berjadar menutup wajahnya li'anna al-mar'ata 'awrah karena sesungguhnya wanita adalah aurat wa kharajat istashrafaha ash-shaytan ketika dia keluar dari rumahnya syaitan akan berusaha menghias-hiasi dirinya untuk memfitnah atau menjadikannya sumber fitnah bagi kaum rijal Wama fil manzil pula yang Zamuha taktiatu qadamyha idalam yakun indha rijaalun awairu maharim dah. Adapun ketika dia berada di dalam rumahnya tidak keluar rumah maka tentunya tidak wajib baginya untuk menutup kedua kakinya kecuali jika di dalam rumahnya ada pria asing yang bukan mahram bagi dirinya. Maka wajib bagi dirinya ketika itu Untuk tetap berhijab dengan hijab yang syar'i Yang menutup seluruh anggota badannya Termasuk wajah, tangan dan kedua kakinya Ini ya, penjelasan singkat terkait Hijabul marah al-muslimah Kemudian Ya jadi ini sifat yang berikutnya dari sifatul Sifat muslimah Terkut tabarruj wassubur Meninggalkan tabarruj Berhias yang tercela Dan subur, safar-safar Yang tidak memenuhi ketentuan syariat Hendaknya seorang wanita itu tidak safar Tidak berpergian Kecuali ditemani dengan mahrumnya Dan mahrum yang dimaksud Di dalam syariat adalah mahrum Seorang pria yang atil Yang balik Yang memayis Pria yang mahrum menjadi mahrum baginya dan bisa memenuhi hajat-hajatnya. Bisa membantu dirinya. Bisa menjaga dan melindungi dirinya. Bukan semua mahrum bisa menjadi teman dalam safar. Misalnya seorang wanita safar mengajak anak kecil mahrumnya. Maka ini termasuk perkara yang dilarang. Ya. Karena seorang anak kecil Walaupun dia laki-laki, tapi dia belum bisa menjaga dan melindungi wanita tersebut Jadi seorang yang menjadi teman sahabat bagi seorang wanita Adalah seorang mahrum, yang dewasa, yang berakal, yang bisa melindungi dan menjaga dirinya Nah, kemudian pada kesempatan kali ini, terakhir kita ingin sebutkan Sifat maratul salihah, sifat wanita salihah yang juga sangat penting untuk diketahui adalah taatul mar'ah zaujaha wa adabaha ma'ahum yaitu ketaatan istri kepada suaminya dan adab seorang istri di hadapan suaminya Mungkin karena waktu sudah ya, sudah mendekati waktu selesai Kita singkat saja Kita sebutkan beberapa hak atau beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya Yang mana di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang Kedudukan pria terhadap wanita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-rijalu awamuna Al-nisa Sesungguhnya kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum Nisa Allah berikan Keutamaan bagi para kaum lelaki Untuk menjadi Pemimpin di dalam rumah tangga Memimpin istri-istrinya dan hak istri atau hak suami yang harus ditunaikan istri Dan hendaknya tentunya suami istri saling menjaga Muasyarah pergaulan di antara keduanya Keduanya harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa menunaikan hak pasangannya ...suami menunaikan hak istrinya... ...begitu pula istri menunaikan hak suaminya. Di antara hak... ...suami yang hendaknya... ...harus ditunaikan oleh istri... adalah yang pertama haidu sirri wa adamu li ahadin menjaga rahasia suami dan tidak menyebarkannya rahasia suami adalah sangat penting bagi seorang istri andainya istri menjaga rahasia suaminya dan tidak menyebarkannya kepada seorang pun hatta kepada keluarganya kepada ayah dan ibunya sendiri Tidak boleh dia menyebarkan Dan menceritakan rahasia suaminya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fassalihatu Qanitatun hafidhatun Dil bima hafidhallah Fassalihatu Allah mensifati para wanita-wanita salihah Disebutkan dalam ayat ini Qanitatun Mereka adalah wanita-wanita yang qanitat Hafizatun Bilil ghaibidima hafizallah Qanitat ditafsirkan oleh Ibn Abbas Rasulullah ta'ala anhumah Ketika menafsirkan makna qanitat Adalah ta'i'at di azwazihin Mereka lah wanita-wanita yang ta'i'at Yang senantiasa patuh Dan ta'at kepada Suami-suaminya. Namun di sini, di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan Fas-salihatu ta'i'at. Perhatikan. Allah tidak menyebutkan Fas-salihatu ta'i'at. Tapi Allah menyebutkan dengan lafad qanitat. Karena qanitat memiliki makna yang lebih. <tuh> ya. Qanitat, maknanya adalah ta'i'at. Syiddatat ta'at wa kemalihat. Wanita adalah para wanita yang taat kepada suaminya Patuh kepada suaminya Dengan rasa patuh dan taat Yang benar Yang benar dan sungguh-sungguh Dan sempurna Ketaatan dan kepatuhan dia terhadap suaminya Sempurna Ini baru dikatakan kawanita Tidaklah seorang wanita dikatakan kawanita Kecuali jika dia patuh Dan taat kepada suaminya Dengan sebenar-benarnya taat Dan Sempurna ketakatan yang tersebut. Hafidah pun dilay bi tima dan dia selalu menjaga ketika suaminya tidak ada di sisinya. Kemudian hak yang berikutnya yang hendaknya ditunaikan oleh para istri terhadap suaminya adalah wujubutuahih fil ma'ruh wajib taat kepada suaminya di dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian hak yang lain yang hendaknya ditunaikan adalah terkait Urusan kebutuhan ya. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh suaminya dalam permasalahan biologis ya. Idza da'a ar-rajulu radahu ila firashihi fa abad an taji'a fa Lalnatul malaikatu hadatusbih. Ini sering kita dengar. Ya habis ini, jika seorang suami mengajak istrinya, kemudian sang istri henggan untuk menunaikan hak suaminya, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai subuh. Na'udzubillah. Kemudian juga hak-hak yang harus ditunaikan oleh istri terhadap suaminya adalah al-muhafadzatu ala baitihi wa malihi wa auladihi Yaitu menjaga rumahnya, menjaga rumah suaminya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya dan bagus di dalam mendidik dan menterbiah anak-anaknya. Rasulullah s.a.w bersabda Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian akan ditanya Terhadap apa yang dipimpinnya Wal maratu ra'iyatun fi bayti zawjiha Dan seorang istri, seorang wanita adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya Wahia mas'ulatun an ra'iyatihah Dan wanita tersebut, istri tersebut akan ditanya Terhadap apa yang dipimpinnya Kemudian juga yang terakhir Yang mungkin bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini adalah Hak yang harus dituliskan istri terhadap suaminya adalah Al-mu'asyaratu bil-ma'ruh Wa husnul khul Wa qabbul adha anhu Iaitu Mempergauli suami dengan baik Wa husnul khul Memperbaiki akhlak Di hadapan suaminya Cara bicaranya cara dia bertingkah laku di hadapan suaminya, Hendaknya dia melakukannya dengan penuh adab dan penuh akhlak yang mulia. Wa qapul adanhu dan dia hendaknya jangan sekali-kali mengganggu atau menjadikan suaminya yang terganggu. Ar-Rasul Al alaihi salatu wasallam bersabda, "La tu'zim ra'atun zawjaha bid-dunya" Tidaklah seorang wanita Tidaklah seorang istri Mengganggu suaminya Ketika di dunia ini Illa qalat zaujatuhu minal huril a'in Kecuali Bidadari surga Yang menjadi istrinya, istri bagi suaminya Kelak di jannah Akan berkata La tu'zihi O talakillah Jangan engkau mengganggunya O talakillah Ya celaka engkau jangan langkau mengganggunya fa inna ma huwa dakhilun yushiku ayyuhal yufariquka karena sesungguhnya suamimu itu hanya sebatas daif sebatas tamu ya, yang berkunjung padamu dan sebentar lagi akan berpisah denganmu. maka ini nasihat pula bagi kaum wanita ayuhan nisa ya, mungkin sebagian dari nisa merasakan Kegersangan di dalam imannya, di dalam upalbunya. Kenapa sebagian dari An-Misa, dari kaum wanita merasa, tidak bisa merasakan manisnya iman. Tidak bisa merasakan kelezatan ibadah kepada Allah. Kenapa ketika dia melakukan amalan-amalan soleh, dia tidak bisa merasakan kelezatan. Tidak bisa dia merasakan manisnya ibadah. Maka jawabannya bisa kita simak pada Hadis yang akan kita baca ini, bahasanya Rasulullah, Alaihissalam bersabda dan hadis ini Sahih, disebutkan dalam Sahih Utteragib. Bahasanya Rasulullah bersabda, "Wala tadidul mara tu iman, hatta tu ad dia Dan tidaklah seorang wanita, tidaklah seorang istri itu akan bisa merasakan manisnya iman. Sampai dia Menunaikan hak-hak Suaminya Perhatikan baik-baik Ayuhan Nisa Kau wanita ayuh Ayuhlumahat Walakhoat Jika kalian Merasa kering imannya Tidak bisa merasakan manisnya iman Maka koreksilah diri-diri kalian Perhatikanlah hadith Rasulullah berikut ini Walatajidul mar'atu halawatal iman Hatta tuaddiya hak Kau zawjiha Tidaklah seorang wanita, tidaklah seorang istri Bisa merasakan manisnya iman Sampai dia menunaikan hak suaminya Nah, mungkin ini penutup yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat yang berharga Bagi kaum wanita secara khususnya kaum nisah Nah kita akhiri wallahu ta'ala alam bis-shawab subhanakallahumma wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala Amma ba'al Telah ada Risalah-risalah yang berisi pertanyaan Tapi mungkin karena keterbatasan waktu Dan banyaknya pertanyaan yang masuk Kita batasi beberapa pertanyaan saja Yang akan dijawab Yang pertama pertanyaan Bismillah Kira-kira berapa jarak Atau kilo Seorang wanita itu dikatakan safar Ketika bepergian Maka jawabannya Safar Tidaklah dibatasi dengan jarak tertentu Sebuah perjalanan Dikatakan safar Berdasarkan urf Kebiasaan yang berlaku Jadi jika sub, uh, sebuah perjalanan Dikatakan safar menurut urf Kebiasaan masyarakat setempat Maka itulah dikatakan safar Dan tidak dipatasi dengan jarak Tempuh tertentu Maka jika Seorang wanita Bepergian dari satu tempat ke tempat lain dan secara uruf, secara kebiasaan, secara adat, itu sudah termasuk jarak safar. Sudah bisa dikatakan musafar, maka dia telah terkenai hukum safar, sehingga dia tidak boleh pergi kecuali dengan mahram. لا تسافر المرأة إلا ما ذي محرمين. Tidaklah seorang perempuan, seorang wanita itu safar, kecuali harus ditemani dengan mahrumnya. Wallahutana'a amin. Bismillahirrahmanirrahim Ada pertanyaan Apakah boleh seorang istri ikut berjualan bersama suaminya? Apakah boleh seorang istri ikut berjualan bersama suaminya? Jawabannya Hukum asal boleh Asalkan dia memenuhi ketentuan-ketentuan syariat ketika dia keluar rumah Dan Dia aman dari fitnah dengan dia ikut berjualan bersama suaminya, dia keluar rumah, ya, itu dia aman dari fitnah. Akan tetapi hukum asal wanita adalah tetap berada di dalam rumah. Tidaknya, para wanita itu tetap berada di dalam rumah-rumah mereka. Kalau memang terpaksa pada kondisi tertentu harus ikut bersama suaminya berjualan, misalnya maka seperti yang sudah kita sebutkan tadi diperbolehkan asalkan syarat-syaratnya terpenuhi dia berhijab dengan hijab yang syar'i dan tidak timbul fitnah wallahu taala alim Pertanyaan berikutnya Bolehkah melakukan safar Dengan mengendarai pesawat Tetapi tidak ditemani mahrum Akan tetapi setelah sampai bandara Dijemput oleh khairan. Jawabannya tidak boleh ya. Tidak boleh seorang wanita Safar Walaupun dia naik pesawat ya. Kemudian di bandara tujuan Dijemput oleh mahrumnya Tapi selama perjalanan Selama dia berada di atas pesawat dia tidak ditemani mahrom yang seperti ini tidak boleh haram hukumnya tetap wajib seorang wanita ditemani mahrom walaupun dia berada di atas pesawat. Wallahu taala alam dishol. Pertanyaan berikutnya Apa hukum memberikan Tontonan kartun Para nabi Dongeng-dongeng seperti bawang merah, putih Dan kartun-kartun Buatan orang-orang kumbat Allah Maksudah ya. Maka jawabannya Haramun La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun Para malaikat tidak masuk tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada surah ada gambar-gambar makhluk penyiwa dan juga di rumah yang terdapat di dalamnya anjing kalb Loh tapi ini kartun nabi ya sama ya walaupun nabi yang dijadikan tokoh utamanya tetap tidak boleh Karena di dalamnya terkandung gambar makhluk bernyawa, ya. ada makhluk bernyawa dan itu haram. Ini masih pembahasan makhluk bernyawa, ya. gambar yang ada pada tontonan tersebut belum lagi nanti isi atau konten dari tontonan tersebut bisa jadi cerita-cerita yang ditampilkan tidak sahih, cerita-cerita ya. yang disampaikan dan disajikan tidak sahih. Tidak didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih. Nah Seperti itu Terlebih lagi jika Tontonannya berupa dongeng-dongeng Yang tentu saja dongeng itu adalah Cerita yang ada-ada Adakan Tidak berdasarkan bukti Atau fakta yang nyata Tapi hanya sekedar cerita Yang tidak, di, tidak bisa Dipertanggungjawabkan kesohihannya Keabsahannya Maka jika kita memberikan tontonan-tontonan tersebut ke anak-anak kita, maka kita telah terjatuh pada berbagai mukhalafat penyimpangan-penyimpangan dan penyelisihan syariat. Nah, boleh taulalah besok. Mungkin kita cukupkan uh, sampai di sini. والله تعالى علم بالصواف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك